إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله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 يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن جئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اثقل الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مختساتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بسم الله اللهم المستقبل من ذا شرع Ve teqvanın mühümləyi hemçinin aile ilə də bağlıdır. Yani teqvanı artırmaq ailədən də çox şey asıldı. O sırada nail olmaq üçün ailənin bu işdə işte, böyük rolü var, böyük yeri var. Hemçinin teqvanı zəifləməsində də böyük yeri var. Ona görə ailə məsəlləri mühüm məsəllərdəndir. Və demək olar ki, cəmiyyətin əsasıdır. Xalqlardan insanlar bölünür. Ümmətlər olur. Allah Subhanahu buyurur: "Ey insanlar, biz sizi zəkər və unsa-dan yaratdıq və sizi qəbilələr və qavimlərə ayırdıq ki, tanış olasınız." 13-cü İnsanlara buyurur Cəllaləyhə, insanlar, biz sizi xaliq etdik bir kişi və bir qadın və sizi cürbəcək şöbələrə, cürbəcək qəbirlərə böldüyü ki, bir-bir bizi tanıyasınız. Və alənən həyat düzəlir, həyat təmzimlənir. Allah səhələtə alə nikahı fərz edib bu ailələri qurulmaq üçün, əsası üçün və görürsənən, nikahın özündə də nə qədər bu cəmiyyətdə uzaq olan yerləri, uşaq olan ailələri, uşaq olan dəstələri bir-birindən necə yaxınlaşdırır? Uzağı necə kəbin yaxınlaşdırır? Fəşriyyət bu məsellərə geri ayırıb. Və həmişə tövsiyə edir, "Aləmlərləna, xüsusən də qadınlarla yaxşı davranmağa. Allah Subhanahu buyurur ki, "Va'şri ruhun bil-ma'ruf." Al-Aya. Əl-Əhsan 9-cu aya əl əhsan ən yəni, olmalı yaxşı davranın. Çünki qadında bəzi şeyləri hər yerdən görürsən. Bax mərağ onu bəzi məsələlərdə gərək səbrdən keçəsən bəlkə gərək. Səbir edirsən. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyə el bizə buyurur ki, qadınlarınızla yaxşı davranın. Düzdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir, Allah Subhanahu onları qabırxadan yaradıb. Yəni qabırxanın əvvalıdır. Çünki biraz tərfəssün qırla Yəni, qadın tez dəyişir. Və kişi isə gec dəyişəndir. Ona görə kişi gələk səbirli olmalıdır. Ve Peyğəmbər salı səhəndisinin axırında buyurur ki, qadınlarınızı da yaxşı davranın. Bu xalim Ona görə kişi gələk rəhmirli olmalıdır öz qadınına qarşı. Çünki övladlarının anasıdır, malın qoruyandı, sizin qoruyandı, Ona görə kişi gəli hərdən öz qadınına təbəssümlü ola olmalıdır, qəzəbli olmamalıdır. Hətta tərifləməlidir. Nə qədər çox tərifləsə, o da yaxşıdır. Ona görə şəriət bu yerdə öz qadınına yalan danışmağa icazə vermir. Hətta o sevgi atmağın artma səbəbi olması üçün, münasibətin yaxşılaşmağı üçün. Ona görə düzdür, şəriət o deməyir, şəriət icazə verib qadınına Yalan danışmada, nə gəldi danışkınə? Yox. Sadəcə məsələni tərifləymişə, laf onda o xüsusiyyətlə olmasa da. Çünki qadın xoşdir ki, onu tərifləyələ. Təriflədiyyəcə səni də yaxşı bakacaq. Ona görə, Amar bin Qattab deyir, radiyallahu anhu, Ali bin Əbi Talbə'nin kürəkəni, deyir ki, kişi özrünü evdə uşaq kimi aparmalıdır. Amma bayraq çıxanda kişi kimi. Ona görə sən öz zövcən üçün zövcən üçün xüsusən də o şeyləri sevirsə o olaraq ilə yenə. O, bu işin ərozlu münasibəti çox yaxşılaşdırır. İbn Abbas, Qadiyyəllahi Nuhumə buyurur Mən xoş, sevirəm öz qadınım üçün gözəl görsənim. Necə ki, sevirəm ki, qadınım da mənə üçün gözəl görsənsin. Ona görə hərdən onun fikrində baxçinəm. Hərdən onun məsələyət ilə baxmaq məsələni bilirsən. Sadəcə, görsün ki, o mənim məsləhət iləyir. Hərdən onun fikrin götür günə. Peyğəmbər s.ə.vələm həyatına fikir verəcəsi yürəyə, həlç yerlərdə qadının fikrin götürür. Həyat üzrə yollaşın Onu gör, görsən ki, rəsul s.ə.vələm oturub hərdən qadınla məsləhət iləyərdi. Və həmçinin evində də kömək ilə, evdə olanda da kömək ilə günəm. Təkəbürlüyü və vurma, yoldaşıma kömək ol. Onun yerə Ayşə Rədəyələrini hədən soruşdular ki, Peyğəmbər səhəsə evdə özünü necə aparır? Dedi ki, adi bir insan kimidir? Yəni, hədən mənədə kömək eləyir, hədən özünü işləyir, özü görür. Əhməd rivayət edib. Xüsusən də Zövcəndən şəhbetliyəndə öz qadınınla, həmçinin fikir vericilə ki, İki belə gələn ki, övladların eşitməsin, övladların görməsin. Çünki övlad görəndə ki, valideyn bir-birlərini çıxırırlar, bir-birlərini təhdirlirlər, bir-birlərini vururlar. Onda valid, övladın da valideynə qarşı münasibəti deyişir, hürmət içir, həyə gedir aradan. Yani bu məsələlər mühümdir. Çünki valideynin özünün necə aparmağı övladı təsirləyir Əgər əra var bir-birlərinə hörmət eləsələr övlad da onlara hörmət eləyəcək Və qadın da macim məsələlərdən hansı ki münasirəti o qoruyur, saxlayır hörməti saxlayır qadın gələk ərinə çox verməyə Ası olmayan məsələlərdə gələk tabu ola Pəhmət sallallahu aleyhəm buyurur Əgər Allahdan qeyrişini əmir etseydin ki, səcdə etməyək Mən əmr edirəm ki, qadınlar öz hərlərini seçdələsinlər. Başqa aydın da olmaz. Seçdələmək bacı onu göstərir ki, qadın ne qədər nə dərəcədə de ifayət elməzdir sözücün ha. Ona görə də Peygəmbər Rahimullah buyurur: Allah və Rəsul haqqından sonra ərin haqqı gəlir qadın üçün. Qadın üçün Allah və Rəsul haqqından sonra ərin haqqıdır. Yer haqqıdır, günüdür ya. Ona görə qadın çalışmalıdır, ən birinci özünlə çalışaq. Salih ola Və ərinə kömək eləyə, ərin nəsə yadından çıxandı, ibadətdə və s. ərinin yadına salar, evin sirlinin geri bayraq çıxatmıya və ərinə ası olmaya, xüsusən də Allaha ası olmaya məsələlərdə. Ərinin qarşı səsini daldırmıya, onun rəyinə müxalif çıxmıya. Onu ki, Rayiş radiyallahu anhə buyurur ki, öz, öz ifqətin, öz namusunu qoruyan əli üçün. Ayşar hə buyurur ki, ən xeyirli qadın odur ki, onu kişilər görməyə və həmçün o da kişiləri görməyə. Xüsusən də ailə, hə, əl, həm qadın, həm yoldaşı, həm arvaq, gerək dini qoruyalar elində. Xüsusən də qadın libasına fikir verməlidir. Gerək əlin əlin istəndirməməlidir. Və xüsusən də ailədə fikir verirsən ixtilafın səbəbinə, nə vaxt ixtilaf olur, anlaşmazlıq, o vaxt ki, əhər tərəf, iki tərəf və ya bir, bir tərəf, neysə haqlarda pozur, haqların pozur. Onu da görsən səbəb olur, ailədə münakişəyə, soyğuluğa və olabilsin, hətlə sonda, gəlib boşanmağa çıxsın. Ona derək, kişinin haqları var, qadının haqları var. Deri, her iki tərəf, Öz haklarını düzgün bile, öğlene ve düzgün ödeye. Kişi gereği mesela ailesine, öz yoldaşına bakmalıdır. Yemeğine, içmeğine, elatına, kalmağına, libasına vs. pazarda gider. Hemsinin el gereği çalışmalıdır. Ailesinin ottan koruya, yani mehsuliyette olmalıdır evde. Eğizde asiliyeti yol vermemelidir. Çünkü Allah s.a.f. buyurur ki يَا يَا يُحَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ أَهْلِيكُمْ نَارًا Allah-u Teala buyuruyor ki, iman gəsinəli, iman əhli, özünüzü və həmsinə ələnizi cehennə modundan qoruyun. Kişi məsuliyyət təşir. Ali binəb-i Talib, Ömer-i bin Məqəttamın qaynatası dəyir ki, bəyə tefsirində, yani edebləndirin, terbiləndirin və öyrədən, elin verin aya menası budur xüsusən də ər gəli çalışmalı da öyrətsin, öyrəvladın, həmsin zövcəsin və əgər bazarmasa, o, öyrətmək üçün səbəblər axtarmalıdır. Və Allah kimi, müsibət o vaxt olur ki, ər özü asili iləyir, lağir yanışır, ailəsinə baxmır və kişi fikir bilməyəndir ki, ki, o, öz ailəsində nümunədir. Əgər necə olsa, necə o nümunəyi aparsa, necə göstərsə, O cür görürsən, ailəsində onun münasibətəri quracaq və övladı da tərbiyyəsi o cür olacaq. Çünki övladın tərbiyyəsində, pozulmağında günah atadadır. Taksır atadadır. Atadəməli, özün necə lazımdı göstərməyir evində. Ona görə Fudail ibn-i Yad Radiyallahu ənhu, rəhiməhullah deyir ki, Maliki ibn-i Dinar deyir, gördüm ki, deyir, Maliki ibn-i Dinar bir kişidən söhbət edir. Deyir ki, Malik ibn-i dina deyir ki, gördüm ki, bir kişi namazın yaxşı kılmır. Mən de bir elləmə kaldırdım, bir dua edəm ki, yarəq, onu ailesin bağışla. Onu ailesin bağışla. Soruşdum ki, onunla, ne üçün sen onun ailesi üçün dua eləyilsən? Onun özü üçün dua eləyilsən? Ey, bax, ondadı. O dedi ki, Malik ibn-i deyir ki, çünkü olağan böyüyüdür. Əgər bu, bələdirsə, aləsi də təsir edir. Aləsi də təsir edir. Ona görə dua eləyəm ki, alə Çünki ondan öyrənilər, deyir. O, olar ki, məllimdir. Həmçinin ərin, məsələn, borcandan, ərin işlərindən öz yoldaşına qarşı evində də onu kömək eləməlidir. Ümkan olsa hətta qadın, məsələn, qadınlara xas olan Dələ yayılıb, gələ bilinib, qabı yumaqdır, ev süpürməkdir, qazarsan kömək dələcəyəm. Həmçin, qadın da gələk çalışmalıdır, öz ərinə yaxşı olan, gələk ona itaət eləməlidir. Çünki kişi görsək ki, qadın ona daima qulaqdır, kişi də ona həzmət edəcək. Və həmçinin xüsusləndə qadın bilməlidir ki, ərinə itaət eləmək, cənnətə girməyi səbəbləndən biridir. Həmçinin gəlir, kişinin malını və s. hər şeyini qoruyan, həmçinin kişiyi hürmət eləməlidir. Nedir ki, kişi hürmət eləməlidir, kişiyə, ailəsinə də hürmət eləməlidir. Çox var, görürsən ki, gəlinlər ərin ata-anasına yaxşı baxmır. Və ya, hərdən görürsən, ərinə görə, hərdən bəzi kişilərə, gözlər anıza görürsən, ərinə övdə olmayanda görürsən, ailəsinə yaxşı baxmır. O ailə... Əgər qadın, kişinin ərinin ailəsinə yaxşı baxmırsa, o əlinə yaxşı baxmır, əlinə ölmət eləmir. Baba da heç də yaxşı nəticələ getirib çıxalmıcaq. Ona görə sən əgər ərinə ölmət eləyirsən, əlinə ölmət eləyirsən. Həmsinin kişi də, həmsinin, qadının ailəsinə də ölmət eləmədir, neyə ki, özünə? Həmsinin müəhdələ Allah, qadın geri əlinin icrası olur, bayrət çıxmaya, Hər şey baxmaya və daimə həmişə təşəkkür edilməlidir, minnətdarlığın bildirilməlidir ərinə. Çünki əri ona baxır, gedirir, çizdirir, geyindirir, müəyyən qədər, bazarlı qədər nə istirə eləyir, həmişə təşəkkür bildirməlidir öz ərinə və işləndirməməlidir. Xüsusən də elə şeylər istəməməlidir ki, əri ona qalır deyil, ərinin gücündə deyil. Bəzi qadına elə şeylər istəyir ki, ərinin gücündə deyil. Keri, bələ şeylərə nəzərə olmaq lazımdır hər iki, tərəf, hər iki tərəf Və hər iki tərəf Bir bilə haqqlan bilsələr Bir bilərinə hörmət eləsələr aləm də onda, Alə də onda mühküm olacaq Yox, eğer hə haqqlar tapalınsa Rayət olunmasa Alə də onda zəif olacaq O, bir görürsən ki Onda övladı da təsir edəcək Ona görə cəmiyyətə yaxşı övlad çıxadırmıcaksən Ona görə bu məsələlər mühümdür qardaşlar və din evdən başlayır, bilicin əhər şey evdən başlayır. Ona görə nə qədər rəyət eləsəz, bir-bir cəhədmət eləsəz və xüsusən də dini əhkəmlər yaşansı evdə, o da aləm əhkəm olacaq inşallah. Allah subhanət hələ bizi eşi faydanlardan etsin və bizi Allah itaə Allahın əmirlərin layiqincə əməlliyənlərdən etsin və ailələrimizi şeytan və səhələrindən uzaqləsin Və həmçin ölkəmiz, həmçin müsəlman ölkələn xətadan baladan doğrusun, həmçin məqsiblərimizi açılmaqına kömək olayaraq və tezillə məqsiblərimizi açkınan və kimlər mani olursa olaya cəzalandırır, bizdə belə şeylə eləməsinlər və bizi dində sabit et və dualarımızı qabıl olan dualardan ətkinən Əkulü həzə və astaghfirullah li qaləkum və lisairil min külü zənd astaghfiru innahu və lxurur əşkil الحمد <سؤال> Rabbil رب العالمين wa salamu ala ashraf el-anbiya al-mursalim. Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hübəd Allah. İnna Allah yəmr l-adl wal-ihsanu wa itaizu qulba. Wa in'an al-fahşai wa al-munkar wa al-bağiy. Dəyidukum la'allikum